Så, har vi lite hundar som låter här i bakgrunden. Hej Bishan! Hallå, hallå! Välkommen till våran podd! Tack så hemskt mycket för att du fick möjligheten att vara med. Vi kommer ju, nu, nu har vi ju val här den 11 september, det är sista dagen att rösta. Och då har vi ju tre val som ska röstas till och det är riksdagsval och regionvalet och så har vi kommunvalet. Och regionvalet, det brukar man ju kalla lite för det glömda valet. Och därför har vi bjudit in dig, Bishan, för att vi vill ja, höra lite vad det handlar om i regionen och sådär. Men vi tänkte först, då kanske du ville berätta lite vem du är. Mm. Mitt namn är Bishan Zainali och jag är regionråd i opposition idag. Och andavis ordförande i regionutvecklingsnämnden och, och eh, Boro är bosatt i Trollhättan har varit med i regionpolitiken sedan 2002, så det är rätt många år. Tack. Ja, och den första frågan som vi har funderat lite över jag och Louise här, det är ju egentligen vad, vad är det egentligen regionen har ansvar för och vem styr regionen idag bishan? men det är ju riktigt som du sa att regionvalet brukar sägas som eh, kallas det glömda valet men det är ett oerhört viktigt val eh, medan den nationella politiken oftast handlar om lagstiftning och förändringar på den nationella nivån och den lokala nivån handlar om väldigt många frågor som är nära människor så är regionfrågorna också väldigt mycket frågor som handlar om människors vardag regionpolitiken handlar inte bara om sjukvården utan det handlar om Kollektivtrafiken, det handlar om utbildningsfrågor, det handlar om kulturfrågor. Jag brukar exemplifiera och säga att det, innan man ens föds kommer man i kontakt med den regionala verksamheten, med barnabortcentraler, med Sen När man föds så har man i kontakt med vårdcentraler, med tandvården. Blir man sjuk kanske har man kontakt också med, med vården och med sjukhusen och kanske opereras rehabiliteras och alla de här frågorna ligger ju på den regionala nivån. Vem som styr Västra Götalandsregionen har ju oerhört stor betydelse på människors vardag och eh, Moderaterna har ju åtta år lett den regionala verksamheten och vi ser ju idag resultatet med längre vårdköer, med sämre arbetsvillkor för personalen och eh, med ständiga besparingsplaner som som verksamheterna dras med. Trots att vår äldstledda regering har ju bara under 2022 skickat in miljarder till regionen för att förbättra vården. Så att det, det har stor betydelse vem som styr Västra regionen. Det har betydelse för människors vardag. Det är viktigt att komma ihåg. Men tyvärr så hamnar ju det här valet oftast i, i skymundan för det nationella och lokala valet. Men ju mer vi pratar om det, desto fler kanske får ögonen upp för den regionala nivån. Tack, Christian. Du, vad är de, vad, är, vad får socialdemokraterna till val på i regionen? När den här moderata minoritetsledningen kom till makten 2014, vi som har varit med idag, vi minns ju att de gick till val och sa att det finns tillräckligt mycket med pengar. Vi behöver inte göra något på den regionala nivån. Eh, skatterna är alldeles så höga. Vi borde kanske till och med försöka sänka de här skatterna. för eh, Vi ska åstadkomma något bättre. Men när de kom till valet så höjde man ju, de, de som minns, då höjde man ju eh, regionalskatten med 30 år som gav regionen en miljard mer i skatteintäkter. Samtidigt som jag nämnde eh, i våre en leddare under hela mandatperioden, både den här innevarande och tidigare mandatperiod, Skickat en massa pengar till regionerna för att korta köer, öppna fler vårdplatser, få bättre arbetsmiljön, utbilda personal. Men det vi ser som resultat idag är att vårdköerna har aldrig varit så långa som det är nu. Det är inte bara på grund av pandemin. Köerna var långa innan pandemin och de har blivit ännu längre efter pandemin, samtidigt som de här pengarna som kommer från den nationella nivån används inte fullt ut till att finansiera sjukhusens verksamhet, så att alla sjukhus går med stora underskott och sitter med besparingsplaner som innebär att man måste sparka eller dra ner på personal, vilket försämrar arbetsmiljön. Och när arbetsmiljön försämras, så kan vi inte erbjuda också vård. Deras lösning är att köpa mer vård på den privata marknaden. Och oftast är det dyrare och oftast är det de lättare diagnoserna man kan köpa på den privata marknaden. Medan de kroniker och de andra som behöver ha omgående vård de får vänta längre. Så att, vad, vad vi ser i åtta år av misslyckad politik inom sjukvården som område, inte minst. och Det vill vi ändra på genom att förbättra både verksamhetens ekonomi, men också förbättra arbetsmiljön och ge vår personal högre löner så att åtminstone det kommer upp till den riksnivå som i snittet i, i, i riket som som som vi har som första målsättning. Vi måste ge bättre ersättning till personalen så att de både kommer till oss, men också stannar kvar då. Det är stort, kan man säga, Kristdemokraterna och Ebba, hon, hon pratar ju ofta om att hon vill, hon, hon är missnöjd med hur regionerna sköts fastän hon, då, hennes eget parti sitter ju i majoritet i, i många regioner, och hon pratar också mm. om att sjukvården bör förstatligas. Kan du, mm. kan du berätta lite kring vad, vad är det är egentligen hon säger? Menar Kristdemokraterna att staten ska ha ansvar för alla sjukhus? Det finns en rad paradoxer i det som kristdemokraterna säger. För det första så bygger deras linje på, på en föreställning som om, om staten styr sjukvården så blir det bättre. Vi vet ju av erfarenhet, inte minst när man centraliserade Arbetsförmedlingen, man centraliserade Försäkringskassan, att det inte blir bättre utan det blir svårare att anpassa verksamheten efter de lokala och regionala behoven. Så att tro att man bara kan sitta i Stockholm och styra våra sjukhus eller vårdcentraler eller vården i Västra Götaland bygger på en falsk föreställning för även, även staten kommer att behöva ha regionala verksamheter, regionala kanske styrelser, insynsråd eller vad det nu är för någonting för att eh, se till så att Statens verksamhet också styrs på den regionala och lokala nivån. Det är den ena. Det andra är ju att kristdemokraterna kalkylerar ju kallt med att de driver en subspår i valrörelsen. Det vill säga riktar människors uppmärksamhet till förstatligande istället för att diskutera vad är det för resultat de själva har åstadkommit i Västra Götaland under åtta år men också i, i riket i övrigt för de sitter i 14 av 21 regioner och varje dag styr hälso- och sjukvårdens verksamhet. så lägger de den här dimridon för att rikta bort blickarna från det som faktiskt måste diskuteras det vill säga köerna och arbetsvillkoren i, i, i regionerna i sjukvården och istället eh, rikta blickarna mot någon, något ämne som som inte ens hon själv har majoritet bland sina borgerliga kamrater, varken i riksdagen eller regionen, att göra den förändringen. Och det hon säger att vi ska sparka alla regionpolitiker, det är ju ett underbetyg till sina partikamrater som under åtta år har styrt Västra Götalandsregionen. Så det är beklagligt att kristdemokraterna försöker lura väljarna på det viset som de gör. Mm. Tack Bishan. Du, Vi pratar också om att eh, vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Eh, stoppa vinster i välfärden och skattepengar som åker till, till skatteparadis och på, på våra elevers bekostnad. Och hur ser det egentligen ut i, i vår region kring hälso- och sjukvården? Eh, jag vet upphandlingar av sjukhus som blir dyrare, barn- och till exempel. Mm. Mm. Kan du berätta lite grann kring, kring liksom, för, för detta är ju även vi som insatta tycker ju det här är svårt att hänga med kring marknaliseringen mm. av hela hälso- och sjukvården. Kan du inte ge oss mm. lite fördjupad kunskap kring det? Ja, man får ju titta på den här frågan från två perspektiv. Det ena perspektivet är ju som du nämner att Ta den demokratiska kontrollen över välfärden och över de skattemedel som invånarna betalar till systemet för att få vård. Marknadiseringen av vården har inneburit att vi måste ha likvärdiga villkor för alla aktörer som finns på den här marknaden. Det vill säga att oavsett om du bedriver en vårdcentral i centrala Göteborg kontra i Åmål. Så måste ju ersättningen vara lika, för du, får, du måste ha konkurrensvillkor som är likadana. Men vi vet ju att de lokala och geografiska förhållandena ser ju olika ut i Åmål kontra i centrala Göteborg. Och det, den förändringen som har skett mer och mer innebär att eh, politiken inte kan bestämma att kanske betala ett högre pris för att kunna bedriva en vårdverksamhet i våra landsbygdskommuner, eftersom de har speciella förhållanden. Det är svårare att rekrytera folk i till, till de här områdena än, än, än i centrala Göteborg där många vill vara. Och vi ser ju att marknadsseringen har ju inneburit att fler vårdcentraler finns på Avenin än i Bergsjön eller i Dalsland. Och, och politiken har ju förlorat makten över prioriteringen av vården var vården ska finnas. Och hur vi tänker finansiera det. Förr i världen så kunde man ju fördela kostnaderna över hela linjen. Det vill säga, någon verksamhet kostade mer, någon kostade mindre. Och i total, totala ekonomin fick man ju försöka liksom, hitta balans i ekonomin. Idag är svårare. Ett exempel vi kan se från Åmåns, eh, som jag tar upp som, ofta som exempel. När den, den, offentliga, den privata vårdcentralen la ner sin verksamhet i området, så plötsligt så stod 12 000 patienter utan vårdcentral och man fick ju gå in och försöka hitta en annan aktör. Man fick höja ersättningen för alla vårdcentraler för att någon skulle kunna etablera sig i området. Och så kan vi inte ha det. Det är inte effektivt att använda gattemedel på det viset. Så att, eh, Marknadiseringen innebär att man, man försvarar demokratiska kontrollen och styrningen av var vård kan erbjudas. Det är den, ena. den andra delen är ju att eh, vi säger ju vår principiella inställning till alternativa driftsformer inom sjukvården är ju att de kan ibland användas för att. Korta köer eller eh, sänka eh, topparna på vårdproduktionen. Det vill säga att de kan komma in och hjälpa till som komplement till vården. Men det måste ju ske genom en demokratisk kontroll över var en, en sån lösning ska finnas, hur mycket det ska finnas och man ska ju kunna också styra den. Men nu med de etableringsfriheter som finns inom den marknadisering som har införts i vården så är det inte alltid enkelt för politiken att eh, styra den här eh, vårdproduktionen över hela, hela regionen. Det här vill vi ändra. Alla marknader behöver ha spelregler, även den här marknaden. Men eh, vi ser ju också på den nationella nivån, inte minst kopplat till skolans verksamhet, att även de borgerliga partierna och jag fattar att en marknad utan reglering kommer inte att funka. Vi kan inte tillåta externa aktörer, utländska riskkapitalbolag eller tveksamma stater äga våra vårdverksamheter. Det här är ju helt ja, huvudlöst att inte reglera mer. Det är den regleringen vi vill få till både på den nationella nivån men också på den regionala nivån. Tack En sista fråga innan vi avslutar och som jag funderar över lite mer liksom kompakt. Så. Varför, ska, varför ska våra lyssnare rösta på socialdemokraterna i regionen? Va, va, vad är det för skillnad? Socialdemokraterna har ju alltid historiskt men även nu stått för att välfärden ska ju ges efter behov. Det är ju samma inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska ges efter behov. Vi ser ju att marknadiseringen av vården har inneburit att de starkare grupper som antingen har privat sjukförsäkring eller hörs mer i diskussionerna får ibland mer tillgång till vård än de kroniker, äldre som faktiskt behöver få vård först. Vi ser att vårdköerna ökar i, i regionen. Och ju mer man inför vinstincitament och marknadisering i vården desto mer ojämlik blir också vården. Vår huvudsakliga linje är att vården ska ges efter behov. Och eh, det är väl där vi ser den stora politiska skiljelinjen att eh, genom att man inför olika typer av marknadslösningar så blir vården mer ojämlik. Vi vill ju fortfarande använda skattemedel så att ge invånarna en, en jämlik vård i regionen, det innebär inte en, en exakt likadan vård överallt, men det ska ju kunna ge sin jämlik vård. Alla ska ju kunna ha eh, tillgång till, till en kvalitativ vårdverksamhet så nära eh, sin bostad som möjligt. Vissa saker måste man ju naturligtvis åka längre, men den nära vården måste ju vara jämlik och den måste ju ges efter de lokala regionala förhållanden. Det var vi försöker åstadkomma i vår egen regionala politik. Då. Tack så jättemycket. Ja, vi vill tacka dig för att du ville ta dig tid och gästa våran podd här. Tack så jättemycket. Vill du säga någonting en avslutningsvis, Lovis? Nej, tack så mycket, Bishon. annat okay. <laughs> nu? Jag tänkte på någon senare eller något där. Ja, det är, när vi sprider detta så är det exakt två veckor kvar till valet. Ja. Eh, och nu är det mycket. Men jag hoppas att du ändå inemellan kan klämma in lite tid för återhämtning. Ja, men, eh, och jag hoppas verkligen att de som hör pratar mer om regionpolitiken och vikten av regionpolitiken på, på människors vardag i, i Västra Götaland och eh, valet står ju mellan en jämlik och eh, solidariskt finansierad eh, välfärd kontra en välfärd som mer och mer präglas utav de marknadsaktörer. Det är det valet som människor måste göra och vi hoppas på att vi ska få ett förtroende att kunna leda Västra Götalands regionen under den kommande mandatperioden och försöka komma till rätta med de här bristerna som vi ser idag. Då. Tack för förtroendet. Tack. tack för att du kom. har varit rätt bra. Ja, det... Yeah, man. Hey. <laughs> hey. hey